Unaendelea kusikiliza redio yetu walokole. Inatangaza kutoka Gelf, Canada ni wakati wa habari njema. Injili kama ilivyo na Marko, sura ya kwanza. Hii ni habari njema ya Yesu Kristo, mwana wa mungu. Ilianza kama ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya. Tazama ana mtuma mjumbe wangu akutangulie. Yeye atakutayarishia njia yako. Sauti ya mtu imesikika jangwani. Mtayarishieni bwana njia yake. Nyosheni vijia vyake. Yohane Mbatizaji alitokea jangwani akahubiri kwamba ni lazima watu watubu na kubatizwa ili Mungu awasamehe wa dhambi zao watu kutoka sehemu zote za yudea na wenyeji wote wa Yerusalemu walimuendea wakaziunga dhambi zao naye akawabatiza katika mto yordani. Yohane alikuwa amevaa vazi lililofuumwa kwa manyoya yangamia na ukanda wa ngozi kiunni mwake chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwituni naye alihubiri akisema mtummoja mwenye uwezo zaidi kuliko mimi anakuja baada yangu Mimi si hata kuinama na kufungua kamba za viatu vyake. Mimi ninawabatizeni kwa maji, lakini yeye atawabatizeni kwa roho mtakatifu. Siku hizo, Yesu alifika kutoka Nazareti, mji wa Galilaya, akabatizwa na Yohane katika mto Yordani. Mara tu alipotoka majini, aliona mbinguni zimefunguliwa, na roho akishuka juu yake kama njiwa. Sauti ikasikika kutoka mbinguni, wewe ni mwanangu mpenzi nimependezwa nawe mara akaongozwa na roho kwenda jangwani akakaa huko siku arobaini akijaribiwa na shetani Alikuwa huko pamoja na wanyama waporini nao wa malaika wakawa wanamtumikia Yohane alipokisha fungwa gerezani Yesu alikwenda Galileaya akahubiri habari njema ya Mungu akisema wakati umetimia na utawala wa Mungu umekaribia ubuni na kuiamini habari njema. Alipokuwa anapita kando ya ziwa Galilaya, aliwaona wavuvi wawili, Simoni na Andrea ndugu yake, wakivua samaki kwa wavu. Yesu wakawaambia, "Nifuateni, nami nitawafanya ninyi wavuvi wa watu." Mara wakaziacha nyavu zao, wakamfuata. Alipokwenda mbele kidogo, aliwaona Yakobo na Yohane, watoto wazebedayo. Nao pia walikuwa ndani ya mashua yao wakizitengeneza nyavu zao. Yesu wakawaita mara nao akamwacha baba yao Zebedayo katika mashua pamoja na wafanyakazi wakamfuata. Wakafika mjini Cafarnaumu na mara ilipofika Sabato Yesu wakaingia katika sunagogi akaanza kufundisha. Watu wote waliomsikia walishangazwa na mafundisho yake. Maana hakuwa anafundisha kama walimu wao wa sheria bali kama mtu mwenye mamlaka. Mara katokea mle ndani ya sunagogi mtu mmoja mwenye pepo mchafu. Akapaza sauti, "Unashauri gani nasi wewe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Najua wewe ni nani? Wewe ni mtakatifu wa Mungu." Yesu akamkemea, "Nyamaza! Mtoke mtu huyu." Basi huyo pepo mchafu Haka mtikisa, tikisa huyo mtu kisha akalia kwa sauti kubwa akamtoka watu wote wakashangaa wakaulizana haya ni mambo gani je ni mafundisho mapya mtu huyu anayemamlaka ya kuamuru hata pepo wachafu nao wanamtii habari za Yesu zikaenea upesi kila mahali katika wilaya ya galilaya wakatoka katika sunagogi wakaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa simoni Na Andrea, Yakobo na Yohane walikwenda pamoja nao. Basi mama moja, mkwewe Simoni, alikuwa kitandani ana homa kali. wakamarifu Yesu, Mara alipowasili. Yesu wakamwendea huyo mama, akamshika mkono, wakamwinua. Na ile homa ikamwacha, akaanza kuwatumikia. Jioni jua lilipokwisha tua, wakamletea Yesu wagonjwa wote kwamwaka. Na watu waliopagawa na pepo watu wote wa mji ule walikusanyika mbele ya mlango na Yesu wakawaponya watu wengi waliokuwa na magonjwa mbalimbali mbali. fukuza pepo wengi lakini hakuwaruhusu kusema kitu maana walikuwa wanamjua yeye ni nani Kesha yake kabla ya mapambazuko Yesu walitoka akaenda mahali pafarraga kusali Simon na wenzake wakaenda kumtafuta walipomuona wakamwambia kila mtu anakutafuta Yesu akawaambia Twendeni katika miji mingine ya jirani nikahubiri pia huko maana nimekuja kwa sababu hiyo Basi akaenda kila mahali Galilaya kihubiri katika masunagogi yao na kufukuza pepo Mtu mmoja mwenye ukoma alimwendea Yesu akapiga magoti akamwomba Ukitaka waweza kunitakasa Yesu akamwaonea huruma akanyoosha mkono wake akamgusa na kumuambia, nataka takasika Mara ukoma ukamuacha mtu huyo, akawa safi Yesu akamwambia aende zake upesi na kumuonya Usimuambie mtu jambo hilo, ilanenda ukajionyeshe kwa kuhani Kisha utoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako Kama alivyo mose, iwe uthibitisho kwao kwamba umepona Lakini huyo mtu akaenda, akaanza kueneza habari hiyo kila mahali na kusema mambo mengi hata Yesu hakuweza tena kuingia katika mjoo wote waziwazi ikamlazimu kukaa nje mahali pa hata hivyo watu wakamwelekea kutoka kila upande Marko sura ya pili baada ya siku kadhaa Yesu alirudi kafarnaumu watu wakapata habari kwamba alikuwa nyumbani basi wakaja watu wengi sana hata nafasi yote ikakosekana mlangoni Yesu alikuwa akiwahubiria ujumbe wake wakati mtu mmoja aliyepooza alipoletwa kwake akiwa anachukuliwa na watu wanne. Kwa sababu ya huo umati wa watu hawakuweza kumpeleka karibu na Yesu. Basi wakatoboa wa sehemu ya paa iliyokuwa juu ya mahali alipokuwa Yesu. Walipokisha pata nafasi wakamteremsha huyo mtu akiwa amelala juu ya mkeka. Yesu alipoona imani yao akamwambia huyo mtu aliyepoza mwanangu umesamehewa dhambi zako Baadhi ya walimu wa sheria waliokuwa wameketi hapo wakawaza milionii mwao thubutuje kusema hivyo anamkufuru mungu. hakuna mtu awezae kuondoa dhambi Mungu peke yake yaweza Yesu alitambua mara mawazo yao akawaambia mbona mnawaza hivio milionioni mwenu nilipi lililo rahisi zaidi kumwambia mtu huyu aliyepoza umesamehewa dhambi zako au kumwambia inuka chukua mkeka wako uende basi nataka mjue kwamba mwana wa mtu anayemamlaka ya kuwasamehe watu dhambi duniani hapo akamwambia huyo mtu aliyepoza na kuambia simama chukua mkeka wako uende nyumbani mara watu wote wakiwa na mtazama, huyo mtu akainuka akachukua mkeka wake akaenda zake watu wote wakashangaa na kumtukuza Mungu akisema hatujapata kamwe kuona jambo kama hili Yesu alikwenda tena kando ya ziwa umatu wa watu ukawenendea nay akaanza kuwafundisha alipokuwa akipita akamuona lawi mana wa alfayo ameketi katika ofisi ya ushuru Yesu akamwambia nifuate lawi yakasimama akamfuata Baadaye Yesu walikuwa ammeka ammezani nyumbani kwa lawi kula chakula Wattoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuwa wamemfuata Yesu na wengi wao wakawa wameka ammezani pamoja naye na wanafunzi wake Basi baadhi ya walimu wa sheria ambao walikuwa wa wafarisayo walipomuona Yesu wa kila pamoja na watu wenye dhambi na watoza ushuru wakawauliza wanafunzi wake K kwa nini anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi Yesu aliposikia akawaambia Watu wenye afya hawamhitaji daktari. Wanamhitaji ni wale walio wagonjwa. Sikuja kuwaita watu wema ila wenye dhambi. Wakati mmoja wanafunzi wa Yohane na wanafunzi wa wafarisayo walikuwa wanafunga. Basi watu wakaja wakamuuliza Yesu, "Kwa nini wanafunzi wa Yohane na wa wanafunga, lakini wanafunzi wako hawafungi?" Yesu wakajibu walioalikwa harusi wanaweza je kufunga kama bwana harusi yupo pamoja nao wakati wote wao wapo pamoja na bwana harusi hawawezi kufunga lakini wakati utafika ambapo bwana harusi hataondolewa kati yao wakati huo ndipo watakapofunga hakuna mtu anayekata kiraka kutoka katika nguo mpya na kukishonea katika vazi kuuku kama akifanya hivyo hicho kiraka kipya kitararuka kutoka hilo vazi kuukuu Nalo litaharibika zaidi Wala hakuna mtu awekae divai mpya katika viriba vikuu kuu kama akifanya hivyo divai itavipasua hivyo viriba nayo divai pamoja na hivyo viriba vitaharibika divai mpya huwekwa katika viriba vipya Siku moja ya sabato Yesu alikuwa anapita katika mashamba ya ngano wanafunzi wake wakaanza kukata masuke ngano njiani. Wafarisayo wakamwambia, "Tazama, kwa nini wanafanya jambo ambalo si halali kufanya siku ya Sabato?" Yesu akawajibu, "Je, hamjapata kusoma juu ya kile alichofanya Daudi wakati alipohitaji chakula?" Yeye pamoja na wenzake waliona njaa, naye akaingia ndani ya nyumba ya Mungu, akala ile mikate iliyowekwa mbele ya Mungu. Jambo hili lilifanyika wakati ya Biathari alipokuwa kuhani mkuu. Ni makuhani tu peke yao waliokuwa wameruhusiwa kula mikate hiyo. Lakini Daudi aliila tena kawapa na wenzake. Basi Yesu akawaambia, Sabato iliwekwa kwa faida ya binadamu na si binadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo, mwana wa mtu ni bwana hata wa Sabato. Marko sura ya tatu. Yesu waliingia tena katika sunagogi na ndani kulikuwa na mtu aliyekuwa na mkono uliopoza Kulikuwa hapo hapo watu waliotaka kupata kisingizio cha kumishitaki Yesu Hivyo wakawa wanangojea waone kama ange mtu huyo siku ya sabato Yesu waka huyo mtu aliyekuwa na mkono uliopoza Njo hapa mbele Kisha akawauliza Je, ni halali siku ya sabato kutenda jambo jema au kutenda jambo baya kuokoa maisha au kuua lakini wao hawakusema neno hapo yeye akawatazama wote kwa hasira akaona huzuni kwa sababu ya ukaidi wao kisha akamwambia huyo mtu Nyosha mkono wako naye akamnyoosha mkono wake ukawa mzima tena mara wa farisayo wakatoka nje wakafanya shauri pamoja na watu wa kikundi cha Herode Jinsi ya kumuangamiza Yesu Yesu aliondoka hapo pamoja na wanafunzi wake akaenda kando ya ziwa Na umati wa watu uka mfuata. Watu hao walikuwa wametoka Yerusalemu Yudea, Idumea, ngambo ya mto Yordani, Tiro na Sidoni Watu hawa wengi walimuendea Yesu kwa sababu ya kusikia juu ya mambo mengi Haliokuwa meatenda Yesu akawaambia wanafunzi wake wamtayarishie mashua moja ili umati wa watu usije ukamsonga alikuwa amewaponya watu wengi na wagonjwa wote wakao wanamsonga ili wapate kumgusa na watu waliokuwa wamepagawa na pepo wachafu walipomuona walijitupa chini mbele yake na kupaza sauti wewe ni mwana wa Mungu lakini Yesu akaaamuru kwa ukali wasimjulishe kwa watu Yesu alipanda kilimani, akawaita kwake wale aliotaka Basi wakamwendea, naye akawateua watu kumina wawili ambao waliwapa jina mitume wakae naye awatume kuhubiri na wawe na mamlaka iwa kuwafukuza pepo Basi, hao kumina walioteuliwa ndio hawa Simoni ambaye Yesu jina la kupanga Petro Yakobo na Yohane watoto wazebedayo, Yesu aliwapa hawa ndugu wawili jina la Bornege maana yake wana ngurumo Andrea na Filipo Bartolomayo Matayo, Toma Yakobo mwana wa Alfayo Tadayo Simoni mkaanani na Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu Kisha Yesu alikwenda nyumbani umati wa watu ukakusanyika tena Hata Yesu na wafuasi wake, wasiwezi kupata nafasi ya kula chakula. Basi, watu wa jamaa yake walipopata habari hiyo, wakatoka kwenda kumchukua, maana walikuwa wanasema kwamba, amepatwa na wazimu. Nao walimu wa shiria, waliokuwa wametoka Yerusalemu, wakasema, anabeli zebuli, tena anawafukuza pepo kwa nguvu ya mkuu wa pepo. Hapo Yesu wakawaita wakawambia kwa mifano shetani anawezaje kumfukuza shetani ikiwa utawala mmoja umegawanyika makundi makundi yanayopingana utawala huo hautaweza kudumu na ikiwa jamaa moja imegawanyika makundi makundi yanayopingana jamaa hiyo itaangamia ikiwa basi utawala wa shetani umegawanyika vikundi vikundi hautaweza kudumu bali utaangamia kabisa hakuna mtu awezae kuivamia nyumba ya mtu mwenye nguvu na kumnyanganya mali yake isipokuwa kwanza amemfunga huyo mtu mwenye nguvu hapo ndipo atakapoweza kumnyangnya mali yake kweli na wambieni watu watasamehewa dhambi zao zote na kufuru zao zote Lakini anayesema mabaya dhidi ya roho mtakatifu hata samehewa kamwe anaatiia ya dhambi ya milele Yesu alisema hivyo kwa sababu walikuwa wanasema Anapepo mchafu Mama yake yesu na ndugu zake walifika hapo Wakasimama nje Wakampelekea ujumbe kutaka kumuona Umati wa watu ulikuwa umekaa hapo kumzunguka Basi, wakamwambia Mama yako na ndugu zako wako nje Wanakutaka Yesu wakawaambia Mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Hapo wakawatazama watu waliokuwa wamemzunguka Hakasema, tazameni, hawa ndiyo mama yangu na ndugu za angu. Mtu yeyote anayefanya anavyotaka mungu, huyo ndiye kaka yangu, dada yangu na mama yangu Marko, sura ya nne Yesu alianza kufundisha tena, akiwa kando ya ziwa Umati mkubwa wa watu li mzunguka, hata ikambidi yaingie katika mashua na kuketi ziwani Watu wakawa wamekaa katika nchi kavu kando ya ziwa. Aliwafundisha mambo mengi kwa mifano na katika mafundisho yake akawaambia, "Sikilizeni. Mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa kizipanda, nyingine zilianguka njiani, ndege wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye mawe pasipokuwa na udongo mwingi. Mbegu hizo ziliota mara kwa kuwa udongo haikuwa na kina." Jua lilipochomoza zikachomeka na kwa kuwa mizizi yake haikuwa na nguvu zikanyauka nyingine zilianguka kwenye miti ya miiba nayo ikakua na kuzisonga nazo hazikuzaa mavuno nyingine zilianguka katika udongo mzuri zikakua na kuzaa moja punje 30 moja 60 na nyingine 100 kisha akawaambia sikieni basi kama mna masikio. Yesu alipokuwa peke yake baadhi ya wale waliomsikia walimwendea pamoja na wale wawili wakamuuliza juu ya hiyo mifano Naye akawaambia Ninyi mmejaliwa kujua siri ya utawala wa Mungu lakini wale walio nje wataambiwa kila kitu kwa mifano ili watazame kweli lakini wasione wasikie kweli lakini wasielewe la sivio wangemgeukia Mungu naye angewasamehe basi Yesu akawauliza je ninyi hamuelewi mfano huu Mtawezaji basi kuelewa mfano wote mpanzi hupanda ujumbe wa Mungu pengine ujumbe huo udondoshwa njiani watu waliomo humo huusikia lakini mara tu baada ya kuhusikia, shetani huja na kuondoa ujumbe huo uliopandwa ndani yao Watu wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa penye mawe. Mara tu wa usikiapo huo ujumbe huupokea kwa furaha. Lakini hauwaingii na kuwa na mizizi ndani yao. Huendelea kuzingatia ujumbe huo kwa kitambo tu. Na wakati tabu au udhalimu vinapotokea kwa sababu ya huo ujumbe mara wanakata tamaa. Watu wengine ni kama zile mbegu zilizoanguka kati ya miti ya miiba. Huo ni mfano wa wale wanaosikia nao huo ujumbe Lakini wasiwasi wa ulimwengu huu Anasa za mali na tamaza kila namna mna na kuusonga huo ujumbe Nao hawazai matunda Lakini wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa katika udongo mzuri Hawa huusikia huo ujumbe Waka Wakazaa matunda Wengine therathini Wengine sitini Na wengine miyamoja Yesu akaendelea kuambia, "Je, watu huwasha taa, wakaileta ndani na kuifunika kwa pishi au kuiweka umvunguni? La. Huiweka juu ya kinara. Basi kila kilichofichwa kitafichuliwa, na kila kilichofunikwa kitafunuliwa. Sikieni basi kama mna masikio." Akawaambia pia, "Sikilizeni kwa makini mnachosikia." Kipimo kile kile mnachotumia kwa watu wengine ndicho atakachotumia Mungu kwenu tena mtazidishiwa Aliyena kitu hatapewa zaidi asiye na kitu hata kile alicho nacho kitachukuliwa Yesu akaendelea kusema utawala wa Mungu ni kama mtu anayepanda mbegu shambani Usiku hulala mchana yumacho na wakati huo mbegu zinaota na kukua yeye hajui inavyofanyika Udongo wenyewe huiwezesha mimea kukua na kuzaa matunda Kwanza huchipua jani changa, kisha suke na mwishowe nafaka ndani ya suke Nafaka inapoiva huyo mtu huanza kutumia mundu wake maana wakati wa mavuno umefika Tena Yesu wakasema, tuufananishe utawala wa mungu na nini? Tueleze kwa mfano gani? Ni kama mbegu ya haradali ambayo ni ndogo kuliko mbegu zote Lakini ikisha pandwa huota na kuwa mmea mkubwa kuliko mimea yote ya shambani. Matawi yake huwa makubwa hata ndege waangani huweza kujenga viota vyao katika kivuli chake. Yesu aliwahubiria ujumbe wake kwa mifano mingine mingi ya namna hiyo. Aliongea nao kadiri walivyoweza kusikia. Hakuongea nao chochote bila kutumia mifano. Lakini alipokuwa pamoja na wanafunzi wake peke yao Alikuwa akiwafafanulia kila kitu Jioni siku hiyo hiyo Yesu aliwaambia wanafunzi wake Tuvuke ziwa twende ngambo basi wakauwacha ule umati wa watu wakamchukua Yesu katika mashua alimokuwa Palikuwa hapo pia mashua nyingine hapo basi dhoruba kali ikaanza kuvuma mawimbi akaipiga ile mashua hata ikaanza kujaa maji Yesu alikuwa sehemu ya nyuma ya mashua amelala juu ya mto. Basi wanafunzi wakamwamsha na kumwambia, "Mwalimu, je, hujali kwamba sisi tunaangamia?" Basi akaamka, akaukemea ule upepo na kuyaambia mawimbi ya ziwa, Kimia. tulia." Hapo upepo ukakoma, kukawa shwari kabisa. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Mbona mnaogopa? Je, bado hamna imani na wakaogopa sana wakawa wanaulizana huyu ni nani basi hata upepo na mawimbi vinamtii Marco sura ya tano. basi wakafika katika enchi ya wagaraseno ngambo ya ziwa mara tu Yesu aliposhuka kutoka mashuani mtu mmoja aliyepagawa na pepo mchafu alitoka makaburini akakutana naye Mtu huyo walikuwa akiishi makaburini na kuna mtu aliyeweza tena kumfunga kwa minyororo. Mara nyingi walimfunga kwa pingu na minyororo lakini kila mara aliweza kuhikata hiyo minyororo na kuzivunja hizo pingu. Wala hakuna mtu aliyeweza kumzuia. Mchana na usiku alikaa makaburini na milimani akipaza sauti na kujikatakata kwa mawe. Alipomwona Yesu kwa mbali alimkimbilia akamuinamia akisema kwa sauti kubwa Wee Yesu mwana wa Mungu mkuu unashauri gani nami kwa jina la Mungu tafadhali usinitese" Alisema hivyo kwa kuwa Yesu alikuwa amemwambia "Pepo mchafu mtoke mtu huyu" Basi Yesu akamuuliza "Jina lako nani?" Naye akajibu "Jina langu ni Jeshi maana sisi tu wengi" Kisha akamsii Yesu asiwafukuze hao pepo Katika nchi ile kulikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakichungwa kwenye mteremko wa mlima Pasi hao pepo wakamsihi utupeleke kwa hao nguruwe tuwaingie naye kawaruhusu basi hao pepo wachafu wakatoka wakawaingia wale nguruwe kundi lote la nguruwe wapatao elfu mbili kwenye ule mteremko mkali mpaka ziwani katumbukia majini Wachungaji wa hao nguruwe walikimbia, wakatangaza jambo hilo mjini na mashambani. Watu wakafika kuona yaliyotukia, wakamwendea Yesu, wakamuona na mtu yule yule aliyekuwa amepagawa na jeshi la pepo, ameketi chini, amevaa nguo na ana yake sawa, wakaogopa. Watu walioshuhudia tukio hilo, wakawaeleza wengine mambo yaliyompata huyo mtu aliyekuwa amepagawa na pepo na juu ya wale nguruwe Basi wakaanza kumwomba aondoke katika nchi yao. Yesu alipokuwa anapanda mashuani, yule mtu aliyekuwa amepagawa na pepo akamwomba amruhusu kwenda naye. Lakini Yesu akamkatalia. Badala yake akamwambia, "Nenda nyumbani kwa jamaa yako, Ukawambia mambo yote bwana aliyokutendea na jinsi alivyo kuonea huruma." Basi huyo mtu akaenda, akaanza kutangaza huko Dekapoli mambo yote Yesu aliyomtendea. Watu wote wakashangaa. Yesu alivukia tena upande wa pili wa ziwa kwa mashua. Umati mkubwa wa watu ukakusanyika mbele yake, naye akawa amesimama kando ya ziwa. Hapo akaja mmoja wapo wa maofisa wa sunagogi jina lake Yairo. Alipomwona Yesu akajitupa mbele ya miguu yake, akamsihi akisema, "Binti yangu mdogo ni mgonjwa karibu kufa. Twende tafadhali ukamweke mikono yako." Apate kupona na kuishi basi Yesu akaondoka pamoja naye watu wengi sana wakamfuata wakawa wanamsonga kila upande Moja wapo alikuwa mwanamke mwenye ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka kumi na miwili. Mwanamke huyo alikuwa amesumbiwa sana na waganga wengi. na ingawa alikuwa amekwishatummia mali yake yote hakupata nafuu bali hayake ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa amesiikia habari za Yesu na hivyo, Akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma akagusa vazi lake. Alifanya hivyo maana alijisemea, "Ni kugusa tu vazi lake nitapona." Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa wake. Yesu alitambua mara kwamba nguvu imemtoka. Basi, akaugeukea ule umati wa watu akauliza, Nani aliyegusa vazi langu? Wanafunzi wake wakamjibu, "Unaona jinsi watu wanavyokusonga. Mbona wauliza nani aliyekugusa?" Lakini Yesu akaendelea kutazama, amuone huyo aliyefanya hivyo. Hapo huyo mwanamke, akifahamu yaliompata, akajitokeza akitetemeka kwa hofu, akajitupa chini mbele ya Yesu na kusema ukweli wote. Yesu akamwambia, "Binti, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani." Upone kabisa ugonjwa wako. Yesu walipukua bado anaongea, Watu walifika kutoka nyumbani kwa yule ofisa wa sunagogi. wakamwambia Binti yako amekwisha kufa. Mbona unamsumbua bado mwalimu Lakini bila kujali walichosema, Yesu wakamuambia mkuu wa sunagogi. Usiogope, amini tu. Wala hakumrohusu mtie yote kufuatana naye ila Petro, Yakobo na Yohane Nduguye Yakobo. Wakachifika nyumbani kwa ofisa wa sunagogi na Yesu akasikia makelele kilio na maombolezo mengi akaingia ndani akawaambia mbona mnapiga kelele na kulia msichana hakufa amelala tu lakini wao wakamcheka basi akabaondoa wote nje akawachukua baba na mama wa huyo msichana na wale wanafunzi wake wakaingia chumbani alimokuwa huyo msichana Kisha akamshika mkono akamwambia Talita kumi maana yake msichana na kuambia amka mara msichana akaamka akaanza kutembea alikuwa na umri wa miaka kumi na miwili hapo watu walishangaa kupita kiasi Yesu akawakataza sana kutangaza habari hiyo kwa mtu Kisha akawambia Wampe msichana chakula Marko sura ya sita Yesu aliondoka hapo akaenda katika kijiji chake akifuatwa na wanafunzi wake Siku ya sabato ilipofika alianza kufundisha katika sunagogi wengi waliomsikia walishangaa wakasema je ameapata mambo haya wapi ni hekimagani hii yaliyopewa tena anayatendaje maajabu haya anayoyafanya je huyu siule ya Seremara mwana wa Maria na ndugu yao akina yakobo yose Yuda na Simon, je dada zake si wanaishi hapa hapa kwetu? Basi wakawa na mashaka naye. Yesu akawaambia, Nabi hakosi kuheshimiwa isipokuwa katika nchi yake, kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Hakuweza kutenda miujiza hapo, ila aliwawekea mikono wagonjwa wachache akawaponya. Alishangaa sana kwa sababu ya kutoamini kwao. Kisha Yesu Alivitembelea vijiji vya pale karibu akibafundisha watu. Aliwaita wale wanafunzi wawili akaanza kuwatuma wawili wawili. Aliwapa uwezo wa kuwatoa pepo wachafu na kuwaamuru, msichukue chochote mnapokwenda isipokuwa tu fimbo. Msichukue mkate, wala mkoba, wala fedha pindoni. Vaeni viatu lakini msivae kanzu mbili. Tena aliwaambia Popote mtakapokaribishwa nyumbani kaeni humo mpaka mtakapoondoka mahali hapo Mahali popote ambapo watu watakataa kuwakarisheni au kuwasikiliza ondokeni hapo na kuyakunguta mavumbi yaliyo katika miguu yenu kama onyo kwao Basi wakaondoka wakahubiri watu watubu waliwatoa pepo wengi wakawapaka wagonjwa wengi mafuta wakawaponya Basi Mfalme Herode alisikia juu ya hayo yote. Maana sifa za Yesu zilienea kila mahali. Baadhi ya watu walikuwa wakisema Yohane Mbatizaji amefufuka kutoka wafu. Ndio maana nguvu za miujiza zinafanya kazi ndani yake. Wengine walisema mtu huyu ni Eliya. Wengine walisema huyu ni nabii kama mmoja wapo wa manabii. Lakini Herode alipopata habari hizi alisema huyu ni Yohane Nilimkata kichwa lakini ya mefufuka. Hapo awali Herode mwenyewe Alikuwa ameamuru Yohane ya nguvuni akamfunga gerezani Herode alifanya hivyo kwa sababu ya Herodia ambaye Herode alimuwa ingawaji ya likuwa mke wa filipo ndugu yake Yohane alikuwa amemwambia Herode Si halali kwako kumchukua mke wa ndugu yako Basi, Herodia alimchukia sana Yohane akataka kumuua asiweze Herode amuogopa Yohane kwa maana alijua kwamba yeye ni mtu mwema na mtakatifu na hivyo akamlinda. Herode alipenda kumsikiliza Yohane ingawaje baada ya kumsikiliza alifadhaishwa sana Ikapatikana nafasi wakati wasikukuu ya kuzaliwa kwake Herode. Herode aliwafanyia karamu wazee wa baraza lake, majemadari na viongozi wa galilaya Basi binti yake Herodia aliingia akacheza akawafurahisha sana Herode na wageni wake. Mfalme akamwambia huyo msichana, "Niombe chochote utakacho nami nitakupa." Tena akamwapia, "Chochote utakachoniomba nitakupa hata ikiwa ni nusu ya ufalme wangu." Hapo huyo msichana akatoka akamuuliza mama yake, "Niombe nini?" Naye akamjibu, "Kichwa cha Yohane Mbatizaji." msichana akamrudia mfalme mbio akamoomba nataka unipe sasa hivi katika sinia kichwa cha Yohane mbatizaji mfalme akahuzunika sana lakini kwa sababu ya kiapo chake, na kwa ajili ya wale wageni wake karamuni hakutaka kumkatalia basi mfalme akamwamuru askari kukileta kichwa cha Yohane askari akaenda akamkata kichwa Yohane mle gerezani akaileta katika sinia akampa msichana naye msichana akampa mama yake wanafunzi wa Yohane walipopata habari walikwenda kuchukua mwili wake wakauzika kaburini wale mitume walirudi wakakusanyika mbele ya Yesu wakamarifu yote waliyotenda na waliofundisha watu wengi mno walikuwa wanafika hapo na kwenda hata Yesu na wanafunzi wake hawakuweza kupata nafasi ya kula chakula Basi Yesu kawaambia wanafunzi wake tunndani peke yetu mahali pafaraga mkapumzike kidogo wakaondoka peke yao kwa mashua wakaenda mahali pafaraga lakini watu wengi waliwaona wakienda wakawatambua hivyo wengi wakatoka katika kila mji wakakimbilia huko Yesu na wanafunzi wake walikokuwa wanawenda wakawatangulia kufika Waliposhuka pwani Yesu waliona umati mkubwa wa watu Akawaonea huruma kusababo alikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Saa mchana zilikuwa yashapita. Basi wanafunzi wakamwendea Yesu akamwambia, "Hapa ni na sasa kuna kuchwa. Tafadhali waage watu waende mashambani na katika vijiji vya jirani wanunue chakula." Lakini Yesu akawaambia, "Wapeni ninyi chakula." Nao akammuuliza, "Je Tuende kununua mikate kwa fedha dinari miambili Na kuwapa chakula Yesu waka wauliza Unayo mikate mingapi Nende ni kutazama Walipokwisha tazama wakamambia Kuna mikate mitano na samaki wawili Basi Yesu waka wanafunzi waketishe watu wote Makundi makundi katika nyasi Na wakaketi makundi makundi Ya watu miyamoja na ya watu hamsini Kisha Yesu Akaitwa ile mikate mitano na wale samaki wawili. Akatazama juu mbinguni akamshukuru Mungu. Akaimega mikate akawapa wanafunzi wake wawagawie watu. Na wale samaki wawili pia akawagawia wote. Watu wote wakala wakashiba. Wakaochota mabaki ya mikate na samaki pia wakajaza vikapu 12. Na waliokula hiyo mikate walikuwa wanaume 1500. Mara Yesu akawamuru wanafunzi wake wapande mashua wamtangulie kwenda Bethsaida ng’ambo ya ziwa wakati yeye na uwaga umati wa watu. Baada ya kuaga alikwenda mlimani kusali ilipokuwa jioni mashua ilikuwa katikati ya ziwa naye alikuwa peke yake katika nchi kavu Basi ya kawaona wanafunzi wake wakitaabika kwa kupiga makasia maana upepo ulikuwa unawapinga Karibu na mapambazuko Yesu aliwaendea akitembea juu ya maji. Alitaka kuwapita. Lakini walimuona akitembea juu ya maji. Wakadhani ni mzimu, wakapiga yowe. Maana wote walipomuona waliogopa sana. Mara Yesu akasema nao, "Tulieni, ni mimi, msiogope." Kisha akapanda mashuaani walimokuwa na upepo ukakoma. Nao wakashangaa kupita kiasi. Maana hawakuwa bado, wameelewa maana ile mikate. Akili zao zilikuwa bado zimepumbaa. Walivuka ziwa, wakafika nchi ya genesareti, wakatia nanga. Walipotoka mashuani, watu walimtambua wa Yesu mara. Basi, kwa haraka, wakazunguka katika nchi ile yote. Wakaanza kuachukua wagonjwa, wamelala juu ya mikeka yao. wakawapeleka kila mahali waliposikia Yesu yupo. Kila mahali yesu walipokuenda vijijini mijini, au mashambani Watu waliwaweka wagonjwa uwanjani Wakamsihi waguse walau la vazi lake Na uwote waliomgusa, walipona Marko, sura ya saba Baadhi ya wafarisayo na walimu wa sheria waliokuwa metoka Yerusalemu Walikusanyika mbele ya yesu Waliona kwamba baadhi ya wanafunzi wake Walikula mikate kwa mikono najisi, yani bila kunawa. Maana wafarisayo na wayahudi wengine wote, uzingatia mapokeo ya wazee wao. Hawali kitu kabla ya kunawa mikono ipasavyo. Tena, hawali kitu chochote kutoka sokoni, mpaka wamekiosha kwanza. Kuna pia desturi nyingine walizozipokea toka zamani, kama vile namna ya kuosha vikombe, sufria, na vyombo vya shaba basi wa farisayo na walimu wa sheria wakamuuliza Yesu Bona wanafunzi wako hawajali mapokeo tuliyoyapokea kwa wazee wetu bali hula chakula kwa mikono najis Yesu akawajibu Wanafiki ninyi Nabii Isaya alibashiri ukweli juu yenu alipoandika Watu hawa asema Mungu Huniheshimu kwa maneno matupu lakini mioyo yenu mwao wako mbali nami Kuniabudu kwao hakufai mambo wanayofundisha ni maagizo ya kibinadamu tu Ninyi mnayacha amri ya mungu na kushikilia maagizo ya watu Yesu akaendelea kusema Ninyi mnajua kukwepa kwa ujanja sheria ya mungu Kwa ajili ya kufuata mapokeo yenu Manamose ya liamuru Waheshimu baba yako na mama yako Na anaye mlaani baba au mama lazima afe Lakini ninyi mwafundisha kama mtu anacho kitu ambacho angeweza kuwasaidia nacho baba au mama yake lakini akasema kwamba kitu hicho ni korban yani ni zawadi kwa Mungu basi halazimiki tena kuwasaidia wazazi wake hivyo ndivyo mnavyodharau neno la Mungu kwa ajili ya mafundisho mnayopokezana tena mnafanya mambo mengi ya namna hiyo Yesu aliwuita tena ule umati wa watu akawaambia Sikilizeni nyote na eleweni. Hakuna kitu kinachoingia ndani ya mtu toka nje ambacho chaweza kumtia mtu unajisi. Lakini kinachotoka ndani ya mtu ndicho kinachomtia mtu unajisi. Sikieni basi kama mna masikio. Alipouacha umati wa watu na kuingia nyumbani, wanafunzi wake walimuuliza maana ya huo mfano. Naye akawaambia, "Je, hata ninyi hamuelewi?" ye yeah, hamwelewe kwamba kitu kinachomuingia mtu kutoka nje hakiwezi kumtia unajisi kwa maana hakimuingii moyoni ila tumboni na baadaye hutolewa nje chooni kwa kusema hivyo Yesu alivihalalisha vyakula vyote akaendelea kusema kinachotoka ndani ya mtu ndicho kinachomtia unajis kwa maana kutoka ndani katika moyo wa mtu kutoka mawazo mabaya yanayosababisha uasherati wizi, uaji, uzinzi, uchoyo, uovu, udanganyifu, ufisadi, wivu, kashifa, kiburi na upumbavu. Maovu hayo yote yatoka ndani ya mtu nayo humtia mtu unajisi. Yesu aliondoka hapo akaenda wilaya ya Tiro. Huko aliingia katika nyumba moja na hakutaka mtu ajue lakini hakuweza kujificha hapo mwanamke mmoja ambaye binti yake alikuwa na pepo alisikia habari za Yesu basi akaja akajitupa chini mbele ya miguu yake mama huyo alikuwa mgreek kabila msirofoinike basi akamwomba Yesu amfukuze pepo mchafu kutoka katika binti yake Yesu akamwambia kwanza watoto washibe Kwa maana si sawa kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Lakini huyo mama akasema, "Sawa muheshimiwa Lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Yesu akamwambia kwa sababu ya neno hilo, "Nenda. Pepo amemtoka binti yako." Basi akaenda nyumbani kwake, akamkuta mtoto amelala kitandani na pepo amekwisha mtoka. Kisha Yesu aliondoka wilaya ya Tiro, akapitia Sidoni, akafika ziwa Galilaya kwa kupitia nchi ya Decapolis. Basi wakamletea bubu kiziwi, wakamuomba amwekee mikono. Yesu akamtenga na umati wa watu, akamtia vidole masikioni, akatema mate na kumgusa ulimi. Kisha akatazama juu mbinguni, akapiga kete, akamwambia, Efata, maana yake, "Funguka." Mara masikio yake yakafunguka na ulimi wake ukafunguliwa akaanza kusema sawa Yesu akawaamuru wasimwambie mtu juu ya jambo hilo Lakini kadiri walivyokataza ndivyo walivyozidi kutangaza habari hiyo Watu walishangaa kupita kiasi wakasema Amefanya yote vyema amewajalia vizii wasikie na bubu waseme Marko sura ya nane. Wakati huo umati mkubwa wa watu ulikusanyika tena na hawakuwa na chakula. Basi Yesu akawaita wanafunzi wake akawambia. "Na wahurumia watu hawa kwa sababu wamekuwa nami kwa muda wa siku tatu wala hawana chakula. Nikiwaga waende nyumbani wakiwa na njaa watazimia njiani, maana baadhi yao wametoka mbali." Wanafunzi wake wakamuuliza, Hapa nyekani itapatikana wapi mikate ya kuwashibisha watu hawaote? wote? Yesu akawauliza, Mnayo mikate mingapi? Nao wakamjibu Saba Basi akawaamuru watu wakae chini, akaitwaa ile mikate 7, akamshukuru Mungu, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawagawie watu. Nao wakawagawia Walikuwa pia na visamaki vichache. Yesu akavibariki, akahamuru vigawiwe watu vile vile watu wakala wakashiba wakaokota makombo yaliyoselia wakajaza makapu saba nao waliokula walikuwa watu wapatao el nne Yesu wakawaaga na mara kapanda mashua pamoja na wanafunzi wake akaenda wilaya ya Dalmanuta Wafaisayo walikuja wakaanza kujadiliana na Yesu wa kumjaribu wakamtaka wafanyie ishara ya kuonyesha anayo idhini kutoka mbinguni Yesu wakahhuzunika rohoni akasema mbona kizazi hiki kinataka ishara kweli na waambieni kizazi hiki hakitapewa ishara yoyote basi ya kawaacha yakapanda tena mashua akaanza safari kwenda ngambo ya pili ya ziwa Wanafunzi walikuwa wamesahau kuchukua mikate walikuwa na mkate mmoja tu katika mashua Yesu akawaonya Angalieni sana. Jihadharini na chachu ya wafarisayo na chachu ya Herode. Wanafunzi wakaanza kujadiliana wao kwa wao. Anasema hivyo kwa kuwa hatuna mikate. Yesu alitambua hayo akawaambia. Mbona mnajadiliana juu ya kutokuwa na mikate? Je, bado hamjafahamu wala hamjaelewa? Je, mioyo yenu imeshupa? Je, mnayo macho na hamuoni? Mnayo masikio na hamsikii. Jee, hamkumbuki wakati ule nilipo imega ile mikate mitano na kuwapa watu elfu Mlikusanya makapu mangapi ya makombo. Wakamjibu kumi na mawili. Na nilipo imega ile mikate saba na kuwapa watu elfu Mlikusanya makapu mangapi ya makombo. Wakamjibu saba. Basi ya kawambia na bado hamjaelewa. Yesu alifika Bethsaida pamoja na wanafunzi wake. Huko watu walimletea kipofu mmoja, wakamuomba amguse. Yesu akamshika huyo kipofu mkono, akamuongoza nje ya kijiji. Akampaka mate machoni, akamwekea mikono akamuuliza, "Je, unaweza kuona kitu?" Huyo kipofu akatazama akasema, "Ninaona watu wanaonekana kama miti inayotembea." Kisha Yesu akamwekea tena mikono machoni naye akakaza macho uwezo wake wa kuona ukamrudia. Akaona vyote sawa sawa. Yesu akamwambia aende zake nyumbani na kumamuru usirudi kijijini. Kisha Yesu na wanafunzi wake walikwenda katika vijiji vya Kaisarea Filipi. Walipokuwa njiani Yesu aliwauliza wanafunzi wake. Watu wanasema mimi ni nani? Wakamjibu Wengine wanasema wewe ni Yohane mbatizaji. Wengine Elia na wengine mmoja wapo wa manabii. Naye akawauliza, "Na, na ninyi je, mwasema mimi ni nani?" Petro akamjibu, "Wewe ni Masiha." Kisha Yesu akawaonya wasimwambie mti yote habari zake. Yesu alianza kuwafundisha wanafunzi wake, "Ni lazima mwana wa mtu apatwe na mateso mengi na kukataliwa na wazee, na makuhani wakuu na waalimu wa sheria atauawa na baada ya siku tatu atafufuka Yesu aliwaambia jambo hilo waziwazi basi Petro akamchukua kando akaanza kumkemea lakini Yesu akageuka akawatazama wanafunzi wake akamkemea Petro akisema ondoka kwangu shetani fikira zako si za kimungu ila ni za kibinadamu kisha akaoita umati wa watu pamoja na wanafunzi wake akawaambia kama mtu yeyote anataka kuwa mfuasi wangu lazima ajikane mwenyewe au chukue msalaba wake anifuate maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza lakini mtu atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema atayaokoa je kuna faida gani mtu kupata ulimwengu wote Na kuyapoteza maisha yake Ama mtu atatoa kitu gani badala ya maisha yake Mti yeyote katika kizazi hiki kiovu Na kisicho mjali mungu Anaenionea aibu mimi na mafundisho yangu Mwana wa mtu atamonea aibu mtu huyo wakati atakapokuja Katika utukufu wa baba yake Pamoja na malaika watakatifu Marko sura ya tisa Yesu akaendelea kuambia Kweli na wambieni, wako wengine hapa hapa, ambao hawata kufa, kabla ya kuona utawala wa mungu ukija kwa enzi. Baada ya siku sita, Yesu ali Petro, Yakobo, na Yohane juu ya mlima mrefu peke yao. Huko wakiwa wanamtazama, Yesu akageuka wa sura. Mavazi yake ya kangaa, ya meupe sana. Jinsi dobi yeyote duniani, asingeweza kuyafanya meupe. Na Elia na Mose waliwatokea. Wakazungumza na Yesu. Petro akamwambia Yesu, "Mwalimu, ni vizuri sana kwamba tuko hapa. Basi afadhali tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Mose, na kimoja cha Elia." Yeye na wenzake waliogopa hivyo kwamba hakujua la kusema. Kisha likatokea wingu likawafunika, na sauti ikasikika kutoka katika hilo wingu. Huyu ni mwanangu mpenzi msikilizeni mara wanafunzi hao wakatazama tena lakini hawakumwona mtu mwingine ila Yesu peke yake pamoja nao walipokuwa wanashuka mlimani Yesu aliwakataza kumwambia mti yeyote mambo walioyaona mpaka mwana wa mtu atakapokuwa amefufuka kutoka wafu basi wakashika agizo hilo lakini wakawa wanajadiliana wao kwa wao Maana ya kufufuka kutoka wafu wakamuuliza Yesu mbona walimu wa sheria wanasema kwamba ni lazima eliye aje kwanza nay ya kawajibu nam Elia anakuja kwanza kutayarisha yote Hata hivyo kwa nini basi imedikwa katika maandiko matakatifu kwamba mwana wa mtu watpattwa na mateso mengi na kudharauliwa lakina wambieni Elia amekwisha kuja Nao wakamtendea walivyotaka kama iliyovyoanddikwa juu yake. Walipoafikia wale wanafunzi wengine waliona umati mkubwa wa watu hapo na baadhi ya walimu wa sheria walikuwa wanajadiliana nao Mara tule umati wa watu ulipomuona wote walishangaa sana wakamkimbilia wa msalimu Yesu mnajadiliana nini nao Hapo mtu mmoja katika ule umati wa watu wakamjibu Mwalimu, "Nimemleta mwanangu kwako. Ana pepo aliyemfanya kuwa bubu. Kila mara anapomvamia, humwangusha chini na kumfanya atoke na povu kinywani, akisaga meno na kuwa mkavu mwili wote. Niliwaomba wanafunzi wako wa wamtoee huyo pepo, lakini hawakuweza." Yesu akawaambia, "Enyi kizazi kisicho na imani, Nitakaa nanyi mpaka lini? Nitavumilia mpaka lini? Mleteni kwangu wakampeleka kwake. Mara tu huyo pepo alipomuona Yesu, alimtikisa tikisa huyo mtoto, naye mtoto akaanguka chini, akagaaga na kutoka povu kinywani. Yesu akamuuliza baba yake huyo mtoto, "Amepatwa na mambo haya tangu lini?" Naye akamjibu, "Tangu utoto wake." Na mara nyingi pepo huyo Amemwangusha motoni na majini ili amwangamize kabisa. Bazi ikiwa waweza utuhurumia na kutusaidia. Yesu akamwambia, "Eti ikiwa waweza mambo yote yawezekana kwa mtu alie na imani." Hapo huyo baba akalia kwa sauti, "Naamini, lakini imani yangu haitoshi, nisaidie." Yesu alipouona umati wa watu unaongezeka upesi mbele yake, alimkemea ile pepo mchafu. Pepo unayemfanya huyo mtoto kuwa bubu kiziwi, na kuamuru mtoke huyo mtoto, wala usimuingie tena. Hapo huyo Pepo alipaza sauti, haka huyo mtoto chini, kisha akamtoka Mtoto alionekana kama maiti, hata wengine walisema, amekufa Lakini Yesu akamshika mkono, haka muinua, na ya kasimama. Yesu alipoingia nyumbani, wanafunzi wake walimuuliza kwa faraga kwanini sisi hatukuweza kumtoa naye kawaambia. Pepo wa aina hii hawezi kuondoshwa isipokuwa kwa sala tu. Yesu na wanafunzi wake waliondoka hapo wakaendelea na safari kupitia wilaya ya Galileaya. Yesu wakuppenda watu wa alipokuwa kwa sababu walikuwa wanawafundisha wanafunzi wake Aliwaambia mwana wa mtu atakabidhiwa kwa watu ambao watamua lakini siku ya tatu baada ya kuuawa Atafufuka wanafunzi hawakufahamu jambo hilo, wakaogopa kumuuliza Basi, walifika kafarnaumu, na alipokuwa nyumbani, aliwauliza Mlikuwa mnajadiliana juu ya kitu gani njiani Lakini wao wakanyamaza, maana njiani walikuwa wamebishana juu ya nani ya mkubwa kati yao Yesu, akakaa chini, akawaita wale kumi na wawili akawambia Mtu akitaka kuwa wa kwanza lazima awe wa mwisho na mtumishi wa wote. Kisha akamchukua mtoto mdogo, akamsimamisha kati yao, akamkumbatia, halafu akawaambia, "Anayempokea mtoto kama huyu kwa jina langu, ananipokea mimi, na anayenipokea mimi, anipokee mimi tu, bali anampokea yule aliyenituma." Yohane akamwambia, "Mwalimu Mmeona mtu mmoja akitoa pepo kwa kulitumia jina lako. Nasi tukajaribu kumkataza kwa kuwa yeye si mmoja wetu. Lakini Yesu akasema, msimkataze. Maana hakuna mtu anayefanya muujiza kwa jina langu na papo hapo anaweza kusema mabaya juu yangu. Maana asiyepingana nasi yuko upande wetu. Mtu yeyote atakayewapa kikombe cha maji ya kunywa kwa sababu ninyi ni watu wake Kristo Hakika hatakosa kupata tuzo lake Mti yeyeta atake mfanya mmoja wa hawa wadogo Wanao atende dhambi Ingekua fadhali kwa mtu huyo Kufungiwa shingoni mwake juwe kubwa la kusagia Na kutupwa baharini Mkono wako ukikukosesha ukate Hafadhali kuingia kwenye uzima bila mkono mmoja Kuliko kuwa na mikono miwili Na kwenda katika moto wa jihana mu. Humo, wadudu wake hawafi Na moto hauzimiki. Na mguu wako kikukosesha ukate. Afadhali kuingia katika uzima bila mguu mmoja. Kuliko kuwa na miguu yote miwili. Na kutupwa katika moto wa jehanamu. Humo wadudu wake hawafi. Na moto hauzimu ikamwe, na jicho lako likikukosesha lingoe. Afadhali kuingia katika utawala wa mungu. Ukiwa na jicho moja tu. Kuliko kuwa na macho yako yote mawili na kutupwa katika moto wa jehanamu. Homa wadudu wake hawafi na moto hauzimwi kamwe. Maana kila mmoja atakolezwa kwa moto. Chumvi ni nzuri, lakini ikipoteza ladha yake, itakolezwa na nini? Mwe na chumvi ndani yetenu na kudumisha amani kati yenu. Marko sura ya kumi. Yesu alitoka hapo akaenda mkoa ni na hata ngambo ya mto yudani umatu wa watu ukaendea tena naye kawafundisha tena kama ilivyokuwa desturi yake basi wafarisai wakamendea na kwa kumjaribu wa je ni halali mtu kumpa talaka mke wake Yesu wa kawajibu Mose aliwapa maagizo gani nao wakasema Mose aliagiza mume kumpatia mkewe hati ya talaka na kumuacha Yesu wa Musa aliwamdikia amri hiyo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini tangu kuumbwa ulimwengu, Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Hivyo mwanamume atawaacha baba yake na mama yake, ataungana na mkewe. Na wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wao si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi, alichounganisha Mungu, binadamu asitenganishe. Walipoingia tena ndani ya nyumba wanafunzi wake walimuuliza juu ya jambo hilo. Naye akawaambia, anayemwacha mkewe na kuoa mwingine anafanya uzinzi dhidi ya mkewe. Na mwanamke anayemwacha mumewe na kuolewa na mwingine anazini. Watu walimletea Yesu watoto wadogo ili waguse. Lakini wanafunzi wakawakemea. Yesu walipoona hayo akakasirika akawaambia, wacheni hawa watoto waje kwangu wala msi wazuie kwa maana utawala wa mungu ni kwa ajili ya watu walio kama watoto hawa nawambieni kweli mtu yeyote asiye hupokea utawala wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia katika utawala huo Kisha akawachukua mikononi mwake akawawekea mikono akawabariki Yesu walipoanza tena safari yake mtu mmoja alimjia mbio akapiga magoti mbele yake akauliza mwalimu mwema nifanyeje ni upate uzimu wa milele Yesu akamjibu mbona unaniita mwema hakuna aliyemwema ila mungu peke yake Unazijua amri usizini usiue usibe usitoa ushahidi wa uongo Usidanganye waheshimu baba na mama yako nay akamjibu Mwalimu, hayo yote nimeyazingatia tangu ujana wangu. Yesu akamtazama, akampenda, akamwambia, "Unatakiwa ufanye kitu kimoja, nenda ukauze vitu ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha, njoo unifuate." Aliposikia hayo, alisikitika, akaenda zake akiwa mwenye huzuni, kwa maana alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama pande zote akawaambia wanafunzi wake jinsi gani ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika utawala wa Mungu. Wanafunzi walistaajabishwa na maneno yake. Yesu akawaambia tena, "Watoto wangu ni vigumu mno kuingia katika utawala wa Mungu. Ni rahisi zaidi ngamia kuingia katika atundo la sindano kuliko tajiri kuingia katika utawala wa Mungu." Wanafunzi wake wakashangaa sana. Wakaulizana Nani basi atakaiweza kuokoka Yesu waka watazama waka Kwa binadamu haiwezekani Lakini kwa mungu si hivyo Maana kwa mungu mambo yote huwezekana Petro akamwambia: wambia Na sisi je Tumeacha yote tukakufuata Yesu waka sema, Kweli na wambieni Kila mtu waliacha nyumba Au kaka Au dada au mama au baba au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema Katika nyakati hizi atapokea maramia zaidi ya nyumba ndugu dada mama watoto na mashamba pamoja na mateso na siku zijazo atapokea uzima wa milele Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza Asi walikuwa njiani kwenda Yerusalemu na Yesu walikuwa na wattangulia. Wanafunzi wake walijawa na hofu, na watu waliofuata waliogopa. Yesu akawachukua tena kando wale kumi na wawili, akaanza kuambia yale yatakayompata. Sikilizeni tunakwenda Yerusalemu, na huko mwana wa mtu waakabidhiwa kwa makuhani wakuu na walimu wa sheria, na watamuhu hukummu wa uwawe, na kumkabithi kwa watu wa mataifa. Nao watamdhihaki haki, watamtemea mate, watampiga mjeledi, na kumuua. Na baada ya siku tatu, atafufuka. Yakobo na Yohane, wana wazabedayo, walimuendea Yesu, wakamwambia Marimu, tunataka utufanyie kitu tutakachokuomba. Yesu wakawauliza, mnataka ni wafanyie nini? Wakajibu, Uturuhusu kuketi mmoja upande wako wa kulia na mwingine upande wako wa kushoto utakapotukuzwa. Yesu akawaambia, "Hamjui mnaomba nini? Je, mnaweza kunywa kikombe cha mateso nitakachokunywa au kubatizwa kama nitakavyobatizwa?" Wakamjibu, "Tunaweza." Yesu akawaambia, "Kikombe nitakachokunywa mtakinywa kweli." na mtabatizwa kama nitakavibatizwa. Lakini kuketi kulia au kushoto kwangu, si kazi yangu kupanga, bali watapewa walio tayarishiwa. Wale wanafunzi wengine kumi, waliposikia hayo, walianza kuchukizwa na Yakobo na Yohane. Yesu akawaita akawambia, mnajua kwamba wale wanaofikiriwa kuwa watawala wa mataifa, huwatawala watu wao kwa mabavu, na wakuu hao huamiliki watu wao. Lakini kwenu isiwe hivyo. Ila anayetaka kuwa mkuu kati yenu, sharti awe mtumishi wenu. Anayetaka kuwa wa kwanza, sharti awe mtumishi wa wote. Maana mwana wa mtu hakuja kutumikiwa, ila kutumikia na kutoa maisha yake kuwa fidia ya watu wengi. Basi wakafika Jericho, na Yesu alipokuwa anatoka katika mji huo, akiwa na wanafunzi wake pamoja naye na umati mkubwa wa watu, kipofu mommbaji ya itwaye baterlimayo mwana watimayo alikuwa ameketi kando ya barabara aliposikia kwamba ni Yesu wa nazareti aliyekuwa napita mahali hapo alianza kupaza sauti Yesu mwana wa daudi ni hurummie watu wengi walimkemea ili anyamaze. lakini yeye kazidi kupaza sauti mwana wa daudi ni hurummie Yesu alisimama akasema Mwiteni. Basi wakamuita huyo kipofu, wakamwambia, "Jipe moyo, simama anakuita." Naye akatupilia mbali vazi lake, akaruka juu, akamweendea Yesu. Yesu akammuuliza, "Unataka ni nikufanyie nini?" Huyo kipofu akamwambia, "Mwalimu, naomba nipate kuona tena." Yesu akamwambia, "Nenda, imani yako imekuponya." Mara huyo kipofu akaweza kuona tena akamfuata Yesu safarini Marko sura ya 11 Walipokuwa wakakaribia Yerusalemu walifika Bethphage na Bethania karibu na mlima wa Mizeituni. Hapo aliwatuma wawili wa wanafunzi wake akawaambia Nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu mtakapokuwa mnaingia humo mtakuta mwanapunda punda amefungwa ambaye bado hajatumiwa na mtu Mfungueni, mkamlete. Kama mtu akiwauliza, "Mbona mnafanya hivyo?" Mwambieni, "Bwana anamhitaji na, na atamrudisha hapa mara." Basi wakaenda, wakamkuta mwanapunda mmoja barabarani amefungwa kwenye mlango. Walipokuwa anamfungua, baadhi ya watu waliokuwa wamesimama hapo, wakawauliza Kwa nini mnamfungua huyo mwanapunda? Wanafunzi wakajibu kama walivyokuwa wameambiwa na Yesu nao wakawaacha waende zao. Wakampelekea Yesu huyo mwanapunda. Wakatandika mavazi yao juu ya huyo mwanapunda na Yesu akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza mavazi yao barabarani. Wengine wakatandaza majani ya miti waliyoyakata mashambani. Watu wote waliyotangulia na wale waliomfuata wakapaza sauti zao wakisema Asifiwe Mungu Abarikiwe yule ajaye kwa jina la Bwana umebarikiwa Ufalme wa Daudi baba yetu unao kuja Asifiwe Mungu juu mbinguni Yesu aliingia mjini Yerusalemu akaenda moja kwa moja mpaka hekaluni akatazama kila kitu kwa makini lakini kwa vile ilikuwa kuwa jioni akaenda Bethania pamoja na wale wawili Keshe yake walipokuwa natoka Bethania Yesu aliona njaa basi akauona kwa mbali mtini uliokuwa na majani mengi akauendea ili aone kama ulikuwa na tunda lolote alipofikia aliukuta bila tunda lolote ila tu majani matupu kwa vile hayakuwa majira ya mtini kuzaa matunda hapo akamwambia mtini hakuna mtu atakayekula tena matunda yako milele na wanafunzi wake walisikia maneno hayo basi wakafika Yerusalemu Yesu akaingia hekaluni akaanza kuwafukuza nje watu waliokuwa wanauza na kununua vitu humo akazipindua meza za wale waliokuwa wakibadilishana fedha na viti vya wale waliokuwa wakiuza injwa hakumruhusu mtu yeyote kupitia hekaluni akichukua kitu kisha akawafundisha imeandikwa Nyumba yangu itahwa nyumba ya sala kwa ajili ya mataifa yote Lakini ninyi meifanya kuwa pango la wannyanganyi makuhani wakuu na walimu wa sheria waliposikia hayo walianza kutafuta njia ya kumuangamiza Lakini walimuogopa kwa sababu umati wa watu llistaajabishwa na mafundisho yake Ilippokuwa jioni Yesu na wanafunzi wake waliondoka mjini. Asubuhi na mapema Walpokuwa wanapita waliuona ule mtini umenyauka wote hata mizizi Petro aliukumbuka akamwambia Yesu Mwalimu tazama ule mtini ulioulaani umenyauka Yesu akawaambia mwaminini mungu na waambieni kweli mtu akiuambia mlima huu ngoka ukajitose baharini bila kuona shaka moyoni wake Ila akaamini kwamba mambo yote anayosema yanafanyika atafanyiwa jambo hilo. kwa hiyo ninaambieni mnaposali na kuomba kitu aminni kwamba mmekipokea na mtapewa. Mnaposimama kusali sameheni kila mtu aliyewakosea chochote li naye baba yenu aliyembinguni awashe ninyi makosa yenu. Lakini msipo wa wengine hata baba yu aliye mbinguni Hata wasamehe niny makosa yenu. Basi, wakafika tena Yerusalemu. Yesu alipokuwa akitembea hekaluni, makuhani wakuu, walimu wa sheria na wazee walimuendea, wakamuuliza, "Unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Nani aliyekupa mamlaka ya kufanya mambo haya?" Lakini Yesu akawaambia, "Nitawaulizeni swali moja. Mkinijibu, mimi pia nitawaambia ni kwa mamlaka gani." Ninafanya mambo haya je mamlaka ya yohane ya kubatiza yalitoka mbinguni ama kwa watu ni jibuni wakaanza kujadiliana tukisema yalitoka mbinguni atatuuliza basi mbona hamkusadiki na tukisema yalitoka kwa watu waliogopa umati wa watu maana wote waliamini kwamba Yohane alikuwa kweli na bei basi wakamjibu Yesu sisi hatujui Na Yesu akawambia, na mipia sita waambieni inafanya mambo haya kwa mamlaka gani Marko sura ya kuminambili Yesu alianza kusema nao kwa mifano Mtu mmoja alilima shamba la mizabibu Akalizungushia ukuta Na katikati yake akachimba kisima cha kusindikia divai Akajenga mnara pia Akalikodisha lile shamba kwa wakulima Akasafiri hadi inchi ya mbali wakati wa mavuno alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima akamlete sehemu ya mazao ya shamba lake wale wakulima wakamkamata, wakampiga, wakammurdisha mikono mitupu akamtuma tena mtumishi mwingine huyu pia wakamuumiza kichwa na kumtendea vibaya yule mwenye shamba akatuma mtumishi mwingine tena ambaye hao wakulima walimuua Wengine wengi waliotuma baadhi yao walipigwa na wengine wakauwaawa, alibakiwa bado na mtu mmoja yani mwanaye mpenzi. Mwisho yakamtuma huyo akisema watamuheshimu mwanangu lakini hawa wakulima wakaambiana huyu ndiye murithi, basi tumuwe ili urithi wake uwe wetu. kwa hiyo wakamkamata wakamua na kumtupa nje Lile shamba la mizabibu basi Mwenye shamba atafanya nini? Atakuja kuangamiza hao wakulima na kulikodisha lile shamba la mizabibu kwa watu wengine. Je? Hamjasoma maandiko haya? Jiwe walilolikataa Waashi sasa limekuwa jiwe kuu la msingi. Bwana ndiye aliyefanya jambo hili nalo nila ajabu sana kwetu. Makuhani wakuu, walimu wa sheria na wazee walifahamu ya kwamba mfano huo ulikuwa unawahusu Kwa hii walijaribu kumtia nguvuni lakini waliogopa umati wa watu basi wakamwacha wakaenda zao basi baadhi ya wafarisayo na wafuasi wa kikundi cha Herode walitumwa ili wamtege Yesu kwa maneno yake wakamwendea wakamwambia mwalimu tunajua kwamba wewe ni mtu mwaminifu unayesema kweli mtupu wala humjali mtu yeyote wala cheo cha mtu si kitu kwako Lakini huwafundisha ukweli kuhusu njia ya Mungu. Je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la? Tulipe au tusilipe? Lakini Yesu alijua unafiki wao, akawaambia, "Mbona mnanijaribu? Nionyesheni sarafu." Wakamuonyesha. Naye akawauliza, "Sura na chapa hii ni vya nani?" Wakamjibu, "Ni vya Kaisari." Basi Yesu akawaambia, Mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari na Mungu vilivyo vyake mungu wakashangazwa sana naye Wasadukae wasemao kwamba hakuna ufufuo walimuendea Yesu wakamuuliza mwalimu Moe alituagiza hivi mtu akifa na kuacha mke bila mtoto ndugu yake lazima mchukue huyo mama mjane amzalie watoto ndugu yake marehemu basi Kulikuwa na ndugu saba wa kwanza walioa akafa bila kuacha mtoto Ndugu wa pili akamua huyo mjane nae pia kafa bila kuacha mtoto na ndugu watatu hadi kadhalika wote saba walikufa bila kuacha mtoto Mwishowe yule mama mjae naye akafa basi si kuwafu watakapofufuka mama huyo atakuwa mke wa nani wote saba walikuwa wamemuoa Yesu akawaambia, Ninyi mekosea sana kwa sababu hamjui maandiko matakatifu wala nguvu ya Mungu. Maana wafu watakapofufuka hawataoa wala kuolewa. Watakuwa kama malaika wa mbinguni. Lakini kuhusu kufufuliwa kwa wafu, je, hamjasoma kitabu cha Mose katika sehemu inayohusikana na kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto? Mungu alimwambia Mose, Mimi ni Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Basi yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Ninyi mekosea sana. Mmoja wapo wa walimu wa sheria alifika, akasikia mabishano yao. Alipoona kwamba Yesu aliwajibu vyema, akajitokeza akamuuliza. Katika amulizo lote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesh wakamjibu. Ya kwanza ndio hii. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye peke yake Bwana. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama unavijipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyo kuu zaidi kuliko hizi. Basi, yule mwalimu wa sheria kamwambia, Vyema mwalimu, umesema kweli kwamba Mungu ni mmoja tu, wala hakuna mwingine ila yeye. Na ni lazima mtu kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa akili yote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani yake kama anavejipenda mwenyewe. Jambo hili ni muhimu zaidi kuliko dhabihu na tambiko zote za kuteketeza." Yesu alipoona kwamba huyu mtu alimjibu kwa ujasiri akamwambia wewe huko mbali na utawala wa Mungu. Baada ya hayo hakuna mtu aliyethubutu tena kumuuliza kitu. Wakati Yesu alipokuwa akifundisha hekaluni aliuliza, "Mbona walimu wa sheria wanasema ya kwamba Masihi ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe, akiongozwa na roho mtakatifu alisema Bwana alimwambia bwana wangu keti upande wangu wa kulia mpaka nitakapowaweka dui zako chini ya miguu yako Daudi mwenyewe anamuita masiha bwana basi masiha atakuwaje mwanae Umatu wa watu ulikuwa ukimsikiliza kwa fraha katika mafundisho yake Yesu alisema Jihadharini na walimu wa sheria ambao hupenda kupita pita wamejivalia kanzu ndefu Na kusalimiwa na watu kwa heshima sokoni. Hupenda kuketi mahali pa heshima katika masunagogi na kuchukua nafasi za heshima katika karamu. Kuwanyonya wajane huku akijisingizia kusali sala ndefu. Siku ya hukumu watapata adhabu kali. Yesu alikuwa ameketi karibu na sanduku la hazina. Akawa anachungulia jinsi watu wengi walivyokuwa kitoa fedha na kuzitia katika hazina ya hekalu. Matajiri wengi walitoa fedha nyingi, hapo wakaja mama mmoja mjane maskini akatoa sarafu mbili ndogo za fedha sawa na senti sentikumi. Hapo Yesu wakawaita wanafunzi wake akaambia. kweli na wambieni huyu mama mjane maskini, ametoa zaidi kuliko wengine wote waliotia fedha katika sanduku la hazina. Maana wote walitoa kutokana na ziada ya mali zao, Lakini huyu mama, Ingawa ni maskini, ametoa yote aliyokuwa nayo. Ametoa kila kitu alichohitaji kwa kuishi. Marko sura ya 13. Yesu alipokuwa anatoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, "Mwalimu, tanzama jinsi mawe haya na majengo haya alivyo ya ajabu." Yesu akamwambia, "Je, unayaona majengo haya makubwa? Hakuna hata jiwe moja Itakalosalia juu ya lingine Kila kitu kitabomolewa Yesu alipokuwa meketi juu ya mlima wa mizeituni Hakiyelekea hekalu Petro, Yakobo, Yohane na Andrea Wakamuuliza kwa faraga Tuambie mambo haya yatatukia lini Ni ishara gani kwa kwamba mambo haya karibu yatimizwe Yesu wakaanza kuambia Jihadharini msije mkadanganyo na mtu Ma wengi watakuja wakilitumia jina langu wakisema mimi ndiye nao watawapotosha watu wengi Mtakaposikia juu ya vita na fununu za vita msifadhaike Mamba hayo lazima yatokee lakini mwisho wenyewe unungari bado Taifa moja litapigana na taifa lingine utawala mmoja utapigana na utawala mwingine Kila mahali kutakuwa na mitetemeko ya ardhi na njaa mambo haya ni kama tuma umivu ya kwanza ya kujifungua mtoto Lakini ninyi jihadharini? mana watu watawapelekei mahakamani na kuwapigeni katika masunagogi mtapelekwa mbele ya watawala na wafalme kwa sababu yangu ili mpate kunishuhudia kwao lakini lazima kwanza habari njema ihubiriwe kwa mataifa yote nao watakapoatieni nguvuni na kuwapeleka mahakamani Msiwa na wasiwasi kabla kwamba mtasema nini saa ile itakapofika semeni chochote mtakachopewa maana si ninyi mtakao sema bali roho mtakatifu ndugu atamsaliti ndugu yake ya uwawe baba atamsaliti mwanae watatu nao watawashambulia wazazi wao na kuwaua watu wote watawachukieni ninyi kwa sababu ya jina langu lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa Mtaona chukizo haribifu amesimama mahali ambapo sipake msomaji na atambue maana yake Hapo watu walioko yudea wakimbilie milimani Mtu aliyejuu ya pala nyumba asishuke na kuingia nyumbani mwake kuchukua kitu Aliyeshambani asirudi nyuma kuchukua vazi lake Wale wao wajawazito na wanaonyonyesha siku hizo Ombeneni ili mambo hayo yasitukie nyakati za baridi maana wakati huo kutakuwa na dhiki ya aina ambayo haijatokea tangu Mungu alipoumba ulimwengu mpaka leo wala haitatokea tena kama Bwana asingepunguza siku hizo hakuna binadamu ambaye angeokolewa lakini kwa ajili ya wateule wake Bwana amezipunguza siku hizo basi mtu akiwaambieni tazama masiha yuko hapa au yupo pale msimsadiki maana watatokea masiha wa uongo na manabii wa uongo watafanya ishara na maajabu kwa ajili ya kuwapotosha wateule wa Mungu kama ikiwezekana lakini ninyi jehadharini mimi nimewambieni mambo yote kabla hayajatokea basi siku hizo baada ya dhiki hiyo jua litatiwa giza na mwezi hautaangaza nyota zitaanguka kutoka angani na nguvu za mbingu zitatikiswa hapo watamuona mwana wa mtu wakija katika mawingu kwa nguvu nyingi na utukufu Kisha hata watuma malaika wake atawakusanya wateule wake kutoka pande zote nne za dunia kutoka mwisho wa dunia mpaka mwisho wa mbingu. kwa mtini jifunzeni mfano huu mara tu matawi yake yanapoanza kuwa laini na kuchanua majani Mnajua kwamba wakati wa kiangazi umekaribia. Hali kadhalika nanyi mtakapoona mambo hayo yakitendeka, jueni kwamba mwana wa mtu yuko karibu sana. Na wambieni kweli, kizazi hiki hakitapita kamwe kabla ya mambo hayo yote kutukia. Mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Lakini hakuna mtu ajuae siku au saa hiyo itakuja lini. Wala malaika wa mbinguni wala mwana wa mtu baba peke yake ndiye ajuae mue macho kesheni maana hamjui wakati huo utafika lini itakuwa kama mtu anayeondoka nyumbani kwenda safari akiwaachia watumishi wake madaraka kila mmoja na kazi yake akamwambia na mlinzi wa mlango awe macho mue macho basi kwa maana hamjui mwenye nyumba atarudi lini huenda ikawa jioni usiku wa manane alfajiri au asubuhi muwe macho ili akija ghafla asije akawakuta mmelala ninayowaambia na ninyi nawaambia wote muwe macho marco sura ya 14 ilikuwa siku mbili tu kabla ya sikukuu ya pasaka na ya mikate ya isiyoachychwa makuhani wakuu na walimu wa sheria walikuwa wakitafuta njia ya kumtia Yesu nguvuni kwa hila wa muue Lakini walisema tusimtie nguvuni wakati wa sikukuu ili watu wasije wakafanya ghasia. Yesu alikuwa Bethania nyumbani mwa Simon Mkoma alipokuwa meza kula chakula mama moja aliyekuwa na chupa ya alabasta yenye marashi Analdo safi ya thamani kubwa alikuja akaivunja hiyo chupa akammiminia Yesu marashi hayo kichwani. Baadhi ya watu waliokuwapo hapo walikasirika wakajisemea kwa nini kupoteza ovyo marashi haya yangaliweza kuuzwa kwa fedha kiasi cha denari mia wakapewa maskini wakamkemea huyo mama lakini yesu waakawambia mwacheni kwa nini mnamsumbuaminintendea jambo jema maskini mnao daima pamoja nanyi mnaweza kuwasaidia wakati wowote mnaopenda Lakini mimi sitakuwapo pamoja nanyi ndaima Yeeye amefanya alilivvyowza ameupaka mwili wangu marashi kuhutayarisha kwa maziko na waambieni kweli popote ulimwenguni habari njema itakapohubiriwa kitendo hiki alichofanya kitatajwa kwa ajili ya kumkumbuka Kisha Yuda iskarioti mmoja wa wale kumi wawili alikwenda kwa makuhani wakuu ili kumsaliti Yesu Makuhani wakuu waliposikia habari hiyo, walifurahi, wakamahidi kumpa fedha. Basi yuda akaanza kutafuta nafasi ya kumsaliti. Siku ya kwanza ya siku kuu ya mikata isiyo chachwa, wakati ambapo kondoo wa pasaka huchinjwa, wanafunzi wake walimuuliza. Wataka tukuandalie wapi karamu ya pasaka? Basi yesu wakawatuma wawili wa wanafunzi wake ya kiwambia, nendeni mjini na humo mtakutana na mtu mmoja anayebeba mtungi wa maji Mfuateni, mpaka katika nyumba atakayoingia Mkamwambie mwenye nyumba Mwalimu anasema, wapi chumba changu ambacho nitakula pasaka pamoja na wanafunzi wangu naye attawaonyesha chumba kikubwa orofani kilichotayarishwa na kupambwa tuandaliei humo Wanafunzi wakaondoka wakaenda mjini Wakakuta kila kitu sawa kama Yesu alivyokuwa amewaambia. Wakaandaa karamu ya pasaka. Ilipokuwa jioni, Yesu alifika pamoja na wanafunzi wake 12. Walipokuwa meza ni wakila, Yesu alisema, "Kweli wambieni, mmoja wenu anayekula pamoja nami atanisaliti." Hapo wanafunzi wake wakaanza kuhuzunika, wakamuuliza mmoja mmoja, "Je, ni mimi?" Yesu akawambia, ni mmoja wenu ninyi wawili. anayechovya mkate pamoja nami katika bakuli Kweli mwana wa mtu anakwenda zake kama maandiko matakatifu yanavyosema juu yake Lakini wale wake mtu yule anayemsaliti mwana wa mtu ingekuwa kwa mtu huyo kama haangalizaliwa Walipokuwa wanakula Yesu alitoa mkate akashukuru akaumega na kuwapa wanafunzi wake akisema Twaeni huu ni mwili wangu kisha akatwaa kikombe akamshukuru Mungu akawapa na wote wakanywa katika kikombe hicho akawaambia Hii ni damu yangu inayathibitisha agano la Mungu damu inayomwagwa kwa ajili ya watu wengi Kweli na mwambieni sitakunywa tena divai ya zabibu mpaka siku ile nitakapokunywa mpya katika utawala wa Mungu Kisha, wakaimba wimbo, wakaondoka, wakaenda katika mlima wa mizeituni. Yesu akawaambia wanafunzi wake, Ni nyinyote mtakuwa na mashaka nami, maana maandiko matakatifu yasema, ntampiga mchungaji na wakondoo watatawanyika. Lakini fufuka, nitawatanguliani kule Galilaya. Petro akamwambia, Hata kama wote watakuwa na mashaka nawe na kukuacha, Mimi sita kuacha kamwe Yesu wakamwambia kweli nakwaambia usiku huu kabla jogogo hajawika mara mbili utanikana mara tatu lakini Petro wakasisitiza hata kama ni lazi manife pamoja nawe sita kuacha kamwe wanafunzi wote pia wakasema vivyo hivyo Basi wakafika katika bustani iliyoitwa Getsemane Yesu akamwambia wanafunzi wake Kaeni hapa wakati mimi nasali Kisha akawachukua Petro, Yakobo na Yohane akaanza kufadhaika sana na kuhangaika Akawaambia Nina huzuni kubwa moyoni hata karibu kufa Kaeni hapa na kukesha Akaenda mbele kidogo akajitupa chini Akasali kwamba kama ingewezekana asiipitie saa hiyo ya mateso akasema baba yangu kwako mambo yote yanawezekana kiondoe kwangu kikombe hiki cha mateso lakini isiwe nitakavyo mimi bali utakavyo wewe kisha akarudi kwa wanafunzi wale watatu akawakuta wamelala basi akamuuliza petro simoni je umelelala hukuweza kukesha hata saa moja kisha akawaambia kesheni na kusali ili msije mkaingia katika majaribu roho iradhi lakini mwili ni dhaifu akaenda kusali tena akirudia maneno yale yale kisha akarudi tena akawakuta wamelala macho yao yalikuwa yamebanwa na usingizi hawakujua la kumjibu alipowajia mara ya tatu aliwaambia mnalala bado na kupumzika sasa imetosha saa imefika Mwana wamtu anakabidhiwa kwa watu waovu Amkeni, twende zetu Tazameni, yule atakai nisaliti amekaribia Yesu alipokuwa bado anasema Yuda mmoja wale kumina wawili Hakafika pamoja na umati wa watu wenye mapanga na marungu Watu hao walikuwa wametumwa na makuhani wakuu Walimu wa sheria na waze Haini yuda alikuwa amewapa ishara Yulen takayambusu ndiye mkamateni na kumpeleka chini ya ulinzi. Yuda alipofika tu alimweendea Yesu moja kwa moja akamwambia, "Mwalimu," kisha akambusu. Basi hao watu wakamkamata Yesu, wakamtia nguvuni. Mmoja wa wale waliokuwa wamesimama hapo pamoja na Yesu akauchomoa upanga wake, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Yesu waka je, mekuja na mapanga, na marungu, kunikamata kana kwamba mimi ni mnyanganyi Kila siku, nilikuwa pamoja nanyi, nikifundisha hekaluni, na hampu nikamata, lakini sasa lazima maandiku matakatifu yatimie. Hapo wanafunzi wote, wakamuacha, wakakimbia. Kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa na mfuata Yesu, akiwa amevaa shuka, nao wakajaribu kumkamata. Lakini yeye aliponyoka akaiachilia ile shuka akakimbia uchi. Basi, wakampeleka Yesu kwa kuhani mkuu ambapo makuhani wakuu wote, wazee na walimu wa sheria walikuwa wamekutanika. Petro alimfuata Yesu kwa mbali, akaingia ndani ya ua wa kuhani mkuu, akaketi pamoja na walinzi akiota moto. Makuhani wakuu na baraza lote Wakatafuta ushahidi wa kumshutaki Yesu wapate kumuua lakini hawakupata. Watu wengi walitoa ushahidi wa uongo juu ya Yesu. Lakini ushahidi wao haukupatana. Kisha wengine walisimama wakatoa ushahidi wa uongo wakisema, "Tulimsikia mtu huyu akisema, nitaharibu hekalu hili lililojengwa kwa mikono na kwa siku 3 nitajenga lingine disilojengwa kwa mikono." Lakini hata hivyo, ushahidi wao haukupatana. Basi, kuhani mkuu akasimama kati kati yao, akamuuliza Yesu, "Je, hujibu neno? Watu hawa wanashuhudia nini dhidi yako?" Lakini yeye akakaa kimya. Hakusema hata neno moja. Kuhani mkuu akamuuliza tena, "Je, wewe ndiye Masiha, mwana wa Mungu mtukufu?" Yesu akajibu, "Ndam, mimi ndiye" tena mtamuona mwana wa mtu ammeka upande wa kulia wa mwenye nguvu akija katika mawingu ya mbinguni Hapo kuhani mkuu akararua Karaua joho lake akasema tunahaja gani tena ya mashahidi mesisikia kufuru yake ninyi mwaonaje wote wakaamua kwamba anastai kuuawa basi baadhi yao wakaanza kumtemea mate wakamfunika uso Wakampiga makofi na kuumwaambia Bashiri ni nani aliyekupiga? Hata watumishi wakamchukua wakampiga makofi. Petro alipokuwa bado chini ukumbini, mmoja watumishi wa kike wa kuhani mkuu walikuja Alipomwona Petro akiota moto, akamtazama akamwambia, "Hata wewe ulikuwa pamoja na Yesu mnazareti." Lakini Petro akakana, "Sijui wala sielewi unayosema." Kisha Petro akaondoka akaenda nje uwani hapo jogoo akawika yule msichana alipomwona tena petro akaanza tena kuwaambia watu waliokuwa wamesimama hapo mtu huyu ni mmoja wao petro akakana tena Baadae kidogo watu waliokuwa wamesimama hapo wakamwambia petro hakika wewe ni mmoja wao Mana wewe ni mgalilaya lakini petro akaanza kulaani na kuwapa akisema Mimi simjui mtu huyu mnayesema habari zake. Hapo jogoo akawika mara ya pili. Basi Petro akakumbuka jinsi Yesu alivyokuwa amemwambia. Kabla jogoo hajawika mara mbili, utanikana mara tatu. Petro akabubujika machozi. Marko sura ya 15. Kulipopambazuka, makuhani wakuu walifanya shauri pamoja na wazee, walimu wa sheria, Na baraza lote Wakamfunga yesu pingu Wakampeleka na kumkabithi kwa Pilato Pilato wakamuuliza yesu Je, wewe ni mfalme wa wayahudi Yesu wakajibu Wewe umesema Makuhani wakuu wakamshitaki yesu mambo mengi Pilato wakamuuliza tena yesu Je, hujibu neno Tazama wanavyotoa mashtaka mengi juu yako Lakini yesu hakujibu neno Hata Pilato akashangaa. Kila wakati wa sikukuu ya Pasaka, Pilato alikuwa na desturi ya kuwafungulia mfungwa mmoja aliyemtaka. Basi, kulikuwa na mtu mmoja aitwaye Baraba, ambaye alikuwa amefungwa pamoja na waasi wengine kwa kusababisha uasi na mauaji. Watu wengi wakamwelekea Pilato, wakamuomba wafanyie kama kawaida yake. Pilato akawauliza, "Je" Mataka niwafungulie mfalme wa Wayahudi. Alisema hivyo kwa sababu alijua wazi kwamba makuhani wakuu walimkabidhi Yesu kwake kwa sababu ya wivu. Lakini makuhani wakuu wakawachochea watu wa muombe Pilato awafungulie baraba. Pilato akawauliza tena, "Basi sasa mataka nifanye nini na mtu huyu mnayemuita mfalme wa Wayahudi?" Watu wote wakapaza sauti tena, "Msulibishe!" Lakini Pilato akawaauliza, "Kwa nini? Amefanya kosa gani?" Lakini wao wakazidi kupaza sauti, "Msulibishe." Pilato alitaka kuridhisha huo umati wa watu. Basi, akamwachilia baraba kutoka gerezani. Akaamuru Yesu apigwe viboko, kisha akamtoa asulibiwe. Kisha askari walimpeleka Yesu ndani ukumbini katika ikulu wakakusanya kikosi kizima cha askari wakamvika vazi la rangi ya zambarau wakasokota taji ya miiba wakamwekea kichwani wakaanza kumsalimu shikamo mfalme wa Wayahudi wakampiga kichwani kwa mwanzi wakamtemea mate wakampigia magoti na kumsujudu baada ya kumdhihaki walimvua lile joho wakamvika nguo zake kisha wakampeleka kumsulibisha Walipokuwa njiani wanakwenda walikutana na mtu mmoja aitwaye Simoni mwenyeji wa kurene Yeye alikuwa baba wa Alexander na Rufus na wakati huo alikuwa akitoka shambani. Basi wakamlazimisha achukue msalaba wa Yesu. Kisha wakampeleka Yesu mpaka mahali palipoitwa Golgotha, maana yake mahali pa la kichwa. Wakampa divai ilio changanywa na manemane lakini yeye akaikataa basi wakamsulubisha wakagawana mavazi yake kwa kuyapigia kura waamue nane angepata nini ilikuwa saa 3 wa asubuhi walipomsulubisha na mmshtaka wake ulikuwa umeandikwa mfalme wa wayahudi pamoja naye walisulibisha wanyang'anyao wawili mmoja upande wake wa kulia na mwingine upande wake wa kushoto. Hapo yakatimia maandiko matakatifu yaliosema aliwekwa kundi moja na waovu. Watu waliokuwa wanapita mahali hapo walimtukana wakitikisa vichwa vyao na kusema, "Aha, wewe mwenye kuvunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu. Sasa shuka msalabani, ujiokoe mwenyewe." Na wa makuhani wakuu pamoja na walimu wa sheria walimdhihaki wakisema, aliwaokoa wengine lakini kujiokoa mwenyewe hawezi eti ni masiha mfalme wa Israeli basi sasa naashuke kutoka msalabani ili tuone na kuamini hata watu wale waliosulibiwa pamoja naye walimtukana tangu saa 6 mchana mpaka saa 9 kulikuwa nagiza nchini kote saa 9 alasiri Yesu akalia kwa sauti kubwa akisema Eloi, Eloi, lema sabakthani. Maana yake Mungu wangu, Mungu wangu. Mbona umeniacha? Baadhi ya watu waliosimama pale waliposikia hivyo walisema, "Sikiliza, anamwita Elia." Mtu akakimbia akachovya sifongo katika siki, akaiweka juu ya mwanzi, akampa ya kisema, "Hebu tuone kama Elia anakuja kumteremsha msalabani." Yesu akaanza sauti kubwa akakata roho. Basi pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Jamadaari mmoja aliyekuwa meimaama mbele yake aliona jinsi Yesu aliviolea kwa sauti na kukata roho akasema. kweli mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Walikuwako pia wanawake waliotazama kwa mbali miongoni mwa wakiwa Maria Magdalene Salome. Na Maria mama wa ki na Yakobo mdogo wa Yose hawa walimfuata Yesu alipokuwa galilaya na kumtumikia kulikuwa na wanawake wengine wengi waliokuja Yerusalemu pamoja nae Wakati wa jioni ulikuwa umekwisha fiika hiyo ilikuwa siku ya maandalio yaani siku inayotangulia sabato Hapo wa Yosefu mwenyeji wa rimataya mjumbe wa Baraza kuu Aliheshimiwa sana. Yeye pia alikuwa anatazamia kuja kwa utawala wa Mungu. Basi, alimwendea Pilato bila woga, akaomba apewe mwili wa Yesu. Pilato alishangaa kusikia kwamba Yesu alikuwa amekwisha kufa. Basi akamwita jemadari, akamuuliza kama Yesu alikuwa amekufa kitambo. Pilato alipoharifiwa na huyo jemadari kwamba Yesu alikuwa amekwisha kufa, akamruhusu Yosefu kuuchukua mwili wake. Hapo Yosefu akanunua sanda ya kitani, akauteremsha chini huo mwili, akauzungushia sanda, akawaeka katika kaburi lililokuwa limechongwa mwambani. Kisha akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango. Nao Maria Magdalene na Maria mama wa Yosef walipaona hapo alipolazwa. Marko sura ya 16. Baada ya siku ya Sabato, Maria Magdalene, Salome, na Maria mama wa Yakobo walinunua manukato ili wakaupake mwili wa Yesu. Basi alfajiri na mapema siku ya Jumapili walifika kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Nao wakawa wanaambiana, Nane atakayetuondolea lile lilejiwe mlangoni mwa kaburi? Lakini walipotazama, waliona jiwe limekwisha ondolewa. Nalo lilikuwa kubwa mno. Walpoingia kaburini walimuona kijana mmoja aliyekuwa amevaa vazi jeupe ameketi upande wa kulia wakashangaa sana Lakini huyo kijana kawaambia msishangae na mtafuta Yesu wa nazareti aliyesuibiwa amefufuka hayupo hapa Tazameni walipokuwa wamemweka Nendeni mkawambia wanafunzi wake pamoja na Petro ya kwamba awatanguliei kule galilaya Huko mtamuona kama alivyo waambieni Basi wakatoka pale kaburini mbio Maana walitetemeka kwa hofu na kushangaa Hawa mtu yeyote kitu Kwa sababu waliogopa mno Yesu alipofufuka mapema jumapili Alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalene ambaye Yesu alikuwa amemtoa pepo saba naye Maria Magdalene akaenda kaenda haka wale waliokuwa pamoja na Yesu Na wakati huo Walikuwa wanaomboleza na kulia. Lakini waliposikia kwamba Yesu yuhai na kwamba Maria Magdalena amemuona, hawakuamini. Baada Yesu waliwatokea wanafunzi wawili akiwa na sura nyingine. Wanafunzi hao walikuwa wanakwenda mashambani. Nao pia wakaenda wakawaambia wenzao. Hata hivyo hawakuamini. Mwishowe Yesu waliwatokea wanafunzi mmoja walipokuwa pamoja mezaani kawakemea sana kwa sababu ya kutoamini kwao na ukaidi wao maana hawakuwaamini wale waliokuwa wamemuona baada ya kufufuka Basi akawaambia Nendeni ndei ulimwenguni kote mkahubiri habari njema kwa kila mtu ayaamini na kubatizwa ataokolewa asiaamini atahukumiwa na ishara hizi zitaandamana na wale wanaoamini kwa jina langu watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya wakishika nyoka au wakinya kitu chochote chenye sumu hakita wadhuru. watawawekea wagonjwa mikono nao watapona basi boneso alipokisha sema nao akachukuliwa mbinguni akaketi upande wa kulia wa Mungu wanafunzi wakaenda wakihubiri kila mahali Bwana akafanya kazi pamoja nao na kuimarisha ujumbe huo kwa ishara Sidhi so Andaman